Oiturak aldatzen. Hau egun zoroa. Zergatiba? Ba gaur, altxatu naiz, kafe bat edan dut eta... Nola kafe bat? Zuk normalean kolaka hogaz duzu? Bai, bai, bai, baina... Beno, kafe edan eta korrik autobusa hartu dut. Autobusa? Zuk normalean kotxe hartzen duzuta. Bai, baina bateria bukatu saio eta... Beno, berdin da. Kontatuko dizut gaurkoa bai ala ez. Markatu, segi. Lanera joan naiz eta ordu bit lanetik atera naiz. Ordubiterdietan? bit erdietan? Zu beti iruretan ateratzen zala. Bai, baina gaur mirenen urte da eta kaliston gorri bat hartu dugu. Nola gorri bat? Ardoa ezaizu gustatzen beti hura eraten duzu. Bai, baina gaurrez, Eta gainera gero beste taberna batean bazkaldu dugu. Zu beti etxean bazkalzen duzu, edurne? Baez. Eta gero mus partida eta patxarana edan dugu eta... Beno, edurne. Ongi pasau oso, Oso ongi.